Тут таки біля хати терзання закінчилось і почалася страва. Брець має востаннє скуштувати зі своїми близькими і кревними всього того, що любив за життя. Бо в Ірію не їдять, а якщо їдять, то ще невідомо що. Тож небіжчик мусить мати страви на всю довгу путь до Вирії. Столів не ставили. Прослали тільки довгі, сувої, вибіленого сонцем полотна. Княжі-челядники, слідом за терзальниками, везли хури всякого наїду й напою. Каді стоялого меду, пива, смажених баранів та волів, хуру дерев'яного і череп'яного посуду, хуру хліба та коржів, а ще меду бджолиного, різних юшок та пирогів та млинців та вареників із м'ясом і сиром з медовою затіркою. Насамперед кожної страви потроху підносили мерцеві і ставили, де було місце, в маленьких мисочках і горнятах. Тоді заходилися сипати й терзальникам. «Все ж поведімо по терзанні страву!» – сказав, коли всі помовкли, старіший старець пошогод, і додав. «Князь наш великий любив меду випити!» Люди наливали хто і що й пили. Тоді взялися закушувати, чим волос дав. А Рогволод сидів, обернений обличчям до всіх, і не дивився, бо йому вже дивитись не дано було. Новий великий князь Богдан Гатило намагався стерегти свого келиха і свого полумиска, та очі його, мов, тягло до небійщика, і кожного разу важке зітхання роздимало Богданові груди. Він сьогодні, мабуть, уперше замислився над метою людського життя. Що лишається після Рогволода? Чи і справді ж є на світі отой рай, чи Вирій, чи Ірій, котрого в кожній країні звуть по-різному? Чи то тільки втішанка, яку собі вигадала людина? Справді, бо сумно й подумати, коли воно на сьому все й кінчається. Була собі людина, і не стало. То вже саме тіло, воно зогниє і зникне. Але ж оте, що живе в тілові, теплий дух, зір, глибина очей. А те, що в людині, Любить і сердиться, і плаче. Може, таки й правда за греками? Греки кажуть, то порох, земля. З землі єси в землю й підеш, і тільки душа нетлінна. Може, й правда все оте, і він лише від ненависті до греків не хоче його визнавати. Але й що ж визнавати? Греки кажуть на русинів, поганці? Чому поганці? Хіба юдейські кумири кращі? Чим? Тим, що зліші? Не доведи схибити, не простять, як не простило тому, що взяв та й озирнувся на Содом чи Гомору. Був чоловік, а вони зробили з нього соляний стовп. І свого ж таки, юдея. Богдан знову глянув на двоюрідного діда, якого ніколи не любив і мав за що не любити, і відчув, як усе те здається тепер нікчемним і дріб'язковим. Йому стало цікаво, чи відчуває щонебудь зараз і Рогволод. Богдан аж зіп'явсь, аби краще вловити вираз його обличчя. Рогволод сидів і мовчав, і жодна рисечка його виду не мінилася, мов би йому стало до всього байдужісінько, бо нарешті зрозумів, що все, як кажуть греки, суєта суєт. Невже таки правда на їхньому боці? Жаль за дідом розбирає, нахилився на нього Борислав і князь не міг зрозуміти, чи він і досі кепкує, чи таки мовить щиро. Але не знати, на що відповів, наче виправдовувався. Та ні, подумав Єсмь тільки, чи несуть правіші за нас греки. Я ж вийджу, буркнув Борислав, теж, власне, нічого не повівши. Богдан усміхнувся і знову глянув на мерця, і йому здалося, що мрець також усміхається. «Не нашого-то розуму діло», – обізвався по часі Борислав. «І як усі, так і ми робім, по жінак тільки голова тріщатиме. В Всьому вже була частка правди, і вона трохи розважила Богдана. Великий князь прислухався до стишених розмов і линув собі меду зіцбанка. Так тривало ж одначе недовго. Випитий мед потроху розв'язував язики, голоси дужчали і спліталися в суцільне переплетиво. Терзальники вже гомоніли не тільки сусіда з сусідою, а й через одного. Тоді навскіз, а далі знявся справжній торг. І згодом хтось, не дуже сміливо, закинув, що небіщик любив і випити, і попоїсти, і поспівати, а далі затяг у півголоса пісню. Та коли подав півголоса, мусиш показувати й увесь – і пісня заполонила потроху всенький горб. Так і в нас тризну чинять. з веселілими очима повідомив один з деревлян. Хвала вам, русичам, що важили сте наш покон. Не, так тризну правимо тільки ми, сіври. Богдан уже розважений сам до себе всміхнувся. Його в його вухах бринів різномовний гамір, і йому подумалося, що Великий князь Рогволод, мабуть, Аж тепер домігся єдності всіх країн своєї землі. Тирзна, тризна й терзання. Дай Боже, що хоч у сьому ми малися вкупі. Так минули третини. Четвертого дня під човном було викопано глибоку яму. І корсту з небіщиком, прикривши мережаним віком, пустили в землю і закотили колодками. Корсть, корста, труна. В холодній ямі, прикиданий лапками Борини, Рогволод лежав до дев'ятин. Борина, соснова гілка. Усі ті дні й ночі, коли його останньої хижі, горів вогонь і стояла сторожа. Бо вогню і меча бояться всі, навіть злі духи. Дев'ятого ж дня почалося нове терзання. Жінки заходилися плакати і голосити ще ганку княжого сиротилого терема. Натовп різ і різ. До нього пристали й чоловіки. Повторили те саме, що й на третини, хоч закінчилось інакше. В обід навколо гори з княжею могилою зібралося душ із двісті комонників Були й молоді, й старші, й геть підстаркуваті, зате під кожним вигравав добрий кінь. Серед вершників мелькали цибата постать велі його болярина Борислава. Крутився і присадкувати вишата, і мало не всі можі Рогволодові, і багато Богданових. Один пішець провів сулицею довгу різу, і комонники поставали на ній. Тоді той самий розпорядник почав широким кроком віддалятися у бік соляного шляху, що подекуди лищав проти сонця вкоченою колією. Ішов довго і ще довше вертався, і коні нетерпляче тупцювалися під вершниками, збентежені таким стоянням, биті мухами й гедзями. Не знати, хто дав знак. Богдан того не чув, бо лишався стояти на пагорбі. І комонники рушили в скач, галасуючи і здіймаючи по собі хмари пилу. Вони потроху розтягалися, розтягались, нарешті визначилася передня група десятка у півтора, яка неслась до соляного шляху. Десь там, на різних відстанях, стояли довгі віхи, під віхами ж маленькі горнятки. Маленькі, але таки різної величини – і у кожному лежала різна кількість золотих і срібних номизм, руських гривен та прикрас. У найближчому горняті найменше, в найдальшому найбільше. Комонники мчали і мчали, вже й криків їхніх не чути було. І не тільки через поважну відстань, а й через гамір, що понував на горбі. Кожен мав свого влюбленця і підбадьорював або жлаєв його на всю горлянку. Всі гасали туди-сюди і вимахували руками. Нарешті комунники поставали коло самого соляного шляху, а потім повернули коней назад. Попереду вигорцьовували переможці, тримаючи коло грудей череп'яні горщечки, повінця чи по поясочок, вповнені коштовностями. Богдан вірив і не вірив. Першим виступав на коні вишата. Забувши, чого стоїть на цьому пагорі, великий князь пустився бігти йому назустріч, але десь на півдорозі схаменувся. Вишата помітив гатила і припустив до нього. а похвалився він, простягаючи князові звойовану нагороду. «Перший!» – поспитав Богдан, і Вишата відповів широкою усмішкою. Прискакав і великий Київський болярин, він реготав і шкірив до старого конюшого зуби. Тепер вишата молити йметься, щоби комождого літа по князеві переставлялося. Богдан раптом скапцанів. Йому було добре відомо, що Борислав любить його щиро і віддано. І та любов почалася давно, з дитинства, яке пройшло разом. Але такі слова раптом допекли. І він гримнув. «Смерті моєї захтів, Єси!» Борислав розгублено всміхнувся, Богданові теж стало соромно за той недоречний спалах люті і за невиправданий докір. Але щось ніби штрикало його під ребра, бо людина не завжди робить і каже те, що думає, і що їй на душі. «І він хотів моєї смерті, і ти хочеш?» Гатило кивнув головою в той бік, де височила нова, свіжо зрубана теремниця у трьох стінах. І цього вже й поготів чинити не слід було. Та біси завжди знаходять шпарку до людської душі. Навкруг наваж їх, багато, безліч. Пощо речеш так, гатиле. Зболемо звався Борислав. Пощо зводиш на мене? Великому князові стало геть соромно, і той сором ще дужче допікав йому. Він тріпонув простоволосою головою, аж коса ляснула його міжочі, і швидко побрав всю гору до могили. Тоді передумав і почав спускатися в бік стольного городу Витичева. Більше він і не був на похороні. Сталося непередбачене. Чернегівський князь Божівой, чільник усієї сіверської країни, зненацька почав гуртувати рать. До чого ті полки призначалися, того ніхто не знав. Божівой теж нікому нічого не казав і нікому не погрожував, але Богдан мусив поспішати до залозного шляху за городом Києвим. Коли Чернегівському князові спало на думку, щось лихе його треба випередити. Старці землі Сіврської, навіть Чернегівські Нарочиті, нічого сказати не могли. І наступного ранку Богдан вирушив соляною путтю на північ, лишивши посадником у стольному витичеві свого великого болярина Борислава. Цим він убивав двох зайців згладжував дурну вчорашню сварку і лишався певним, що в його відсутність у стольному городі все буде гаразд. Борислав, розуміючи, усміхнувся, але не проминув дати здачі великому князеві. «Мислиш, я вже розівчився і мечем вертіти?» Богдан тільки махнув рукою на цю шпильку, бо сам викликав її, і рушив на полуніч. І вже потім йому розповіли про всі події, зв'язані з похороном Рогволода. Треба поховання виконували за всіма правилами звичаї Руського, і Сівського, і Деревського, і Луганського, як рікли старці на вічі і як поклав. Щодня відбувалися великі чималі терзання, або, як казали сіври, тризни. І всі тризни кінчались неодмінними стравами й піснями. Людина з мусить приймати і дарована їй Богом життя, і наслана ним же Морану, що несе в руках косу смерті. Після три сідмичника, що відбувся у й день, старці оголосили. «Котра жона чи діва має хідь придружити померлого князя, нехай рече!» Рогволод власної жени не мав, вона померла ще давніше. І хоч поляни-русичі не значили цього в своєму поконі, але все була данина законові сіверян, законові деревлян та й деякі лугорії дотримувалися такого обряду. Тому великий князь усіх чотирьох країн повинен був перейти в Ірій чи в рай придруженим. Спочатку ніхто не зголошувався йти до Брохіттю з Роголодом, хоч питали всі хроби, всіх роби, всіх челядниць і витичівських жін, і дів, і смердок навколишніх сіл та городищ. І коли старці вже збиралися послати нарочитих у землі сільські, і деревські, раптом одна жона зголосилася. Я маю хіть. Це була ще досить молода жінка в чорному полотті, мало не до п'ят і в такому самому чорному полотку, що запував її голову і весь вид, лишаючи вільними самі сині очі та брови. Брови мала широкі й чорні. З-під полотка ж на спину висла товста руса коса. Жона розмовляла по-руському, але в словах отчувався ледь помітний сіверський приголос. Коли старці поцікавилися, хто вона є, чи має собі може і усяке таке, жона відповіла коротко «Вдовиця єсмь» і більше нічого не сказала. Та ніхто й не налягав, бо людина сама погодилася придружити князя, і у такій справі слова не важать анічогісінько. Відтодіся жона стала невидноті, і тривало все те, цілу сідмицю, від 21 до 28 дня, коли місяць повернувся до людей тим самим боком, яким був у ніч смерті Рохволода. Жону годували найкращим і поїли найкращим, і вона ні в чому собі не відмовляла, бо такий закон і покон деревлян і сіверян, та навіть частина лугарів його виконує і дотримує. Коли жених завжди було багато жін – і жінок, і дів, і дівчат, і всі вони співали їй пісень і намагалися розважити, як могли і чим могли. І за нею ходила, мовтінь, стара жона, мабуть, найстаріша з цілого витичева городу і навколишніх сіл і городищ. Стариця була вбрана в усе тільки голову мала запнуту чорним полотком. І то теж належало. І молода жона все те знала і не сторонилася її. Тільки раз, охоплена несподіваним настроєм, Голосно плакнула, затулила вічі кінцем полотка і довірливо тицнилася на груди стариці. «Бабуню, ще ж я ми молода!» Стариця співчутливо поплескала її по плечах і приголубила. «Котрого ж єси літа повела?» «Чотирдесять і другого». «Речеш, чотирдесять? Чуєш, що яси з моїх земель? Звідку ж прийшла єси? «Ой, бабу!» Заплакала жона, та так більше нічого й не сказала. Стариця налила їй повний келих міцного бурого меду. На, спий, воно й трохи. Жона шморгнула носом, отулила полоток з гарного та білого обличчя й випала весь мед. Потім вдарила келихом об землю, і череп'яна мальована судина хрипко брязнула й розсипалась. Жона випростала руки поперед себе і пішла корогодом навшпинячки. Діви й дівчата заспівали весільної, бо так належало. Ой летіла чаєчка та сизокрилая, та сіла на моріг, на моріг, а на тому та на морогу сизий сокіл кличе, кличе та прикликає. Ой, чаєчко ворочаєчко, Та зоткуду та куди летиш, політаєш.